Die Nes in Afrikaans Goeiemorgen en herkelijk welkom My naam is Koorie Medi Nes om 7 Die voorzitter van die HW in die parlement is Tembo Tembisie Hy is vol vertrouwe dat die vakbonde oor die inkomst in die parlement sal bereik om die staking die, die parlementaire ondersteuningspersoneel te beëindig Stakende werkers sal veroogend weer by die heke van die Parlement vergader om terugvoer te kry oor die uitkomst van die samensprekings tis in die hawe en die parlement. Tembi sê dis optimisties oor die en, oor, oor, oor eenkomst om in die vakbond sy nationale leiderskap daar is om deel te neem aan die samensprekings. Die Johannesburgse rommelverweideringsmaatskapie Pikitab sê Hy weet nie waarom sy werkers eindlik staak nie. Een woordvoerder Jackie Massepo sê, hulle is slechts bewus van vaal wat in die media gemaakt word. Die Sambo werkers het vroor gesê hulle eise salaris verhooging en na die bestuurshoof Amanda Neer bedank. Sambo het intussen gedreig dat die onbeskermde staking sal voortgaan totdat daar iets aan die eise gedoen word. Massepo sê al 54 vloer leiders het kenigshevings ontvangt van die voorneme om hulle te skors en hulle moest in sluitend ty, tyd gister redes verskaf het waarom dit nie moet gebeur nie. Masapu sê, hulle het nog geen besonderde oorvang oor die stakersse griewe nie. Stakers gister straat in Johannesburg versperk en met rommel bestrooi. Die regering win rechtsadvies in oor hoe die slimkracht meterkwesie in die 12 meter om pretorie hanteer moet word. President Jacob Zuma sê die minister van die Samenwerkende regering, Praveen Gordon, onderzoek die hanteering an van die vooraf betaalde metercontract wat die 20 metro met die dienstverskaf vir PEU aangegaan het en beëindig het. Zuma sê enige moeilike om in geruimdhede sal nie geduld word nie. Die metroraad het reeds 830 miljoen rand opgedok toe die contract beëindig is. Die kontrak is toegekend na die thesaurie sy kommer daarover uitgesprek het. En dan slits voor ons voortgaan met die neus. Laas gerust die gratis advertentie of aankondiging op www.v.co.za www.co.za is een initiatief wat streef na die vooruitgang en welsijn van die Afrikaansprekende volk wat ekonomische bemachtiging en vrijheid begeer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 oor die internet kan koop nie die minstabiliteit het die middelman sy kontrak opgeskoord die EFF het aanklachte van bedrog en korruptie ingedien ten die premier van Mampoon Malanga, David Mazubuza en nog 2 ambtenare van die departement van landbou die aanklachte by die naarspruit politiestasie hou verband met die goedkering van die grondeis wat die regering tis in 2022 en 2023 so wat 30 miljoen rand gekoos het Mabousa het dit nou na bewering onderteken toe hy nog die LER van landbouw was. Die EFF'se provinciale leier, Colin CDBC, volgens ‘n forensiese verslag is daar bedroog gepleeg met die eisraakende die grond van die badplaas omgeving. 25 bemenningsledes langs die kusnawe Port Lisboe gereed nadat hulle een vissersboot gesink het. Die Nationale Seedredingsinstitutiebevalvoeder in Porte Lisbeth 1 Grysee, hy het ‘n oproep verdringende bystand van die kreefboot parads ontvang. Die boot was bezig om te midde van een rovigsees toestand water in te neem. Grysee die boot het begin sink terwyl die redingsboot probeer het om het te sleep. Die bemanningslied is met twee helikopters van die redingsboote afgereed. Een bemanningslid het in die zee en is dier van die zee redingsinstitut gereed. Die betalke na Mnet het sy besluit om slags swart, brian en enderkanddate toe te laat om vir internenskap een aansoek te doen verdedig. Die bestuursoor van Mnet, Joliza Palali see, die internenskapprogramm sal die kandidate toelaat laat om vaardig te bekom om op een gelijke voet met lewit collega's mee te ding vir wengerskereenthede. Volgens Palalie vereist die wet dat hulle hindernisse tot indienstneming verweider om alle kandidaten die geneemdheid te gee om te werk. Die vakbond Solidariteit het hy is bezig om een klag te formuleer om by die Mensenrechte Komisie in te dien om het Mnet teen wit mens gediskrimineer. Die weeskaapse premier Helene Zilles sê sy was nog nooit betrokken by spionasie ten lede van haar eie partij of die ANC nie. Zilly het verhaal antwoord in die provinciale wetgever oor bewerings dat sy gebruik gemaakt het van die private intelligentie onderzoeker, paulskepers om mondelike afluistertoestelle en cellfone in haar departement te verweider. Die ANC beweer dat sy die dienste in belastingbetalers geld gebruik het om te spioneer. Zilly sê sy dier die media verneem dat die ANC strafrechtelike aanklachte tegen haar ingedien het sê dit as ‘n vermorsing van skars, politie al bronne bestempel. Die politie in Duitsland die twee manse nechting is geneem, wat na bewering beplan het om ‘n militante aanval uit te voer. Een woordvoeder sê die twee is gedeerde in reeks klopjachte op vermeende militante in die Berlijn omgeving angekeer. Een kultuur kultuurcentrum is ook tydens die operatie deersoek. Turkije het die Russische ambassadeur ingeroep om protes aan te teken tegen sogenaamde aanvallen op sy sendings en maatskapie in Moskou. Die ministerie van buitenlandse sake sê die Turkse konsulate en maatskapie word aangeval onder die vandel van betogings. Betogings het vroer die week die Turkse ambassade met klippe en eiers bestook en vensters gebreek. Die Russische regering het intussen aangekondig dat hy bezig is met voorbereidings vir uitgebreide sancties teen Turkije. Dit volgt na dat Turkije een Russische vechtvliegtuig na die Syriëse grens afgeskiet het omdat die vliegtuig sy lichruim geskend het. Die Russische vliegneer is in die voorval dood. Die begrafnis van die legendarische Springbok Center John Gainsford word vandag in die perl in die boorland gehou. Gainsford is verlede week in die ouderdom van 77 na een lang strijd met kanker dood. Hy het in 1960 op die ouderdom van 21 sy eerste toets vir die springbokke gespeel. Hy het in 33 toetse gespeel voordat hy in 1967 afgetree het. Voorinstaande lede van die rugbygemeenskap sal na verwachting die begrafnis bijwoon. Krikit, die proteas jaargetelling van 310 vir 'n oorwinning in die 3 toets teen India in Nagpur. Die Suid-Afrikaanse span het gister 'n vernederende 79 lopies in hulle eerste beurt aangeteken in antwoord op Indië 215. Die tuisspan is daarna, tuisspan is daarna almal in die tweede beurt vir 173 uitgehaal. Indië loop 1-0 voor in die reeks nadat die tweede toets weens reën beëindig onbeslis in die jammer vir die honderwit kraai in amal sy oor in. Hy is bykie dier mekaar, hy is vir om vir te kraai. Voor ons by die weerkom a paar handelsflits in. Wees, yes. het jou alweer met die melkbezien gespeel? Nee man, die kracht is jyke af. Nee maas ook jy op jy salfoon. Nee man, hier die verdonde syne was dit ding wat jy kan omstaan maak en dit is USL Services South Africa so jy die ouwens met zero downtime die beste diens, 24 uur ek sê jy as die belangstellend DJ die eie radiostatie kontak hulle die kracht kan maar afgaan niks sy nie, alles is veilig van die stad af en van die hoe kan ek sê die plaas af maar nou met die land is wat ek het doen, nou hoor ek maar hier dorp ek het een uh, net so twee straten aan en ek sê jy, ek gaan nie dat jy die dorp nou, hoor ek maar, ek biedie turn kry vir jou VSL services en ek gaan jou eindel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 drie, die lede waarvan jy hou te kontak. Die belangrikste van alles, geniet jouself in die ontdekkingsreis om jou perfekte pasmaat te vind, terwyl jy hopelik levenslange vriende padlangs maak. Vir meer inligting, besoek ons gereelde vrae of artikelblad artikelbladsy. Voel gekoester en gelukkig. Dit is maklik en gratis by magie.com Weerman, Weerman, wat sê jou verslag? Is dit reen of sonskyn? Vandaag? Die temperatuur vir die hoofdcentra in die land soos dier die stifferkansweerbureau Warmbad bevolk baar warm met ’n minimum van 25 en een maximum van 36 Nelspruit gedeeltelik bevolk met een reenplek plek met ’n minimum van 12 en een maximum van 19 Pretoria Mooi weer met een minimum van 13 en een maximum van 35. Johannesburg, Mooi weer met een minimum van 10 en een maximum van 32. Vereeniging, Mooi weer met een minimum van 11 en een maximum van 32. Bloemfontein, Mooi weer met een minimum van 13 en een maximum van 28. Durban, gedeeltelik bewolk met lichte reen en een minimum van 18 en een maximum van 23. Rustenburg, mooi weer, warm met een minimum van 15 en een maximum van 35. Oeslanden, gedeeltelik bewolk met lichte reen plekplek met een minimum van 16 en een maximum van 18. kaapstad, Mooi weer met 'n minimum van 15 en een maximum van 28. Uppington, Mooi weer, warm met 'n minimum van 17 en een maximum van 32. Sade Lint, gedeeltelik bewolk met 'n minimum van 4 en een maximum van 21. Port Elizabeth, gedeeltelik bewolk met lichte reen en een minimum van 15 en een maximum van 21. Dit is die einde van veroogdse Nies en Weerbrug. Indien jy program wil aanbied op SAIK Nies Radio, kontak ons geris. Indien jy jou bezigheid wil adverteer oor internet radio, kontak ons ook. Ons e-post adres Nies by SAIK My selnommer 083 460 9848. Ek herhaal, ons Eposa 3 is by isaikaradio.com en my selffoonnommer 083 460 9848. Ons het tans nuus en weerberigte 7 uur soggens en 1 uur in die middag. Ons het aktuele program met myself 8 uur wekeaande. Die is ook weeks daar. Ons de splinternieuwe program met Paul Joubert, Afrikaner Hart, die trekpad van die nasie, tussen 9 uur en 10 uur maandag, woensdag en vrijdag aande. So groet ek, Corrie, tot met die 1 uur Nies en ons hou, onthou ons afsprake vanavond vanaf 8 uur. Baie dankie vir die ondersteuning. Ei, hele oggend verder. Ek speel uit met Tuis die Bosveld Long se sy sydraadi broek. Stapijs de dan gaan ek my naals doen Sê dra die broek Sê die broek Ek die broek, die broek. Die, broek. Ek die broek En ek doen maar liever Als wat sy vraag Anders geen TV weer Voor my pak slaat Nene jylle bokspats Sets so lang die bos Onk woord cool van me die saari Sê draai die broek sukkerkop sien jy bikie later